Lepo je videti to palno dvorano, filozofi se običajno počutimo zelo osamljene, danes se očitno ne bomo. Tako da dva hvala, da ste prišli. Veseli smo, da se danes skupaj za nami udeležujete posrednega dogodka Svetovnega dneva filozofije, ki ga organizacija UNESCO odmerja vsak tretji četrtek v mesecu novembru, kar je danes ta teden in sicer v Sloveniji in drugod poteka še vrsta drugih dogodkov, posvečenih obeležitvi, bi rekel, filozofije, očetna filozofija, tista redka zadeva, ki jo moramo tako kot svetom sveto dan vode ali zemlje, nekako nameniti poseben, posebno pozornost. Leto smo v Mariboru drugič zapored in hvala kolegu Marjanu Šimencu in ostalim za to zaupanje. Moje ime je Boris Vezjak, prihajam za delka za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in danes bom vodil dogodek, ki je pred nami. Kot rečeno, v tej dvorani smo se srečali že lani, pogovarjali smo se o filozofskih vidikih strahu, a ko smo se znašli v sredi begunske krize. Ker želimo filozofi misliti dogajanja poli sebe, smo se letos odločili, da svoj miselni napor usmerimo v podobno aktualnost in zato izbrali vprašanje po resničnosti. Se pravi vprašanje tega, kaj danes šteje za resnično, kaj ali kdo želi biti na ravni resnice, pa to ni, Torej statusa leži in prevare v svetu, ki ga živimo. Preden bi čisto zares začeli, preden povem več o tej temi in tudi predstavim letošnje osrednje goste, ki sedijo tukaj pred nami. Bi želel k mikrofonu povaditi tiste, ki so podprli in stojijo za letošnjim dogodkom. Tu z predstavnika UNESCO v Sloveniji, dr. Darko Štraj, In nato to še predstojnik oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, dr. Bojan Borstar. Zato bi prvega, najprej dr. Štajna in kasneje drugega, dr. Borstara prosil, če lahko pride ta in skratka besedo pozdravita ta dogodek. Upam se. No, moram priznati, da sem predvečjo množico, kot je tale govoril mogoče samo enkrat v življenju in takrat, ko smo zasedli Aškrčevo cesto. To je bilo leta 1971. Uh, in s uh, veliko težavo boste najedli zgodovinski vir, ki bo o tem pričal. Uh, je pa to resnica. Sicer pa naj vas v imenu uh, Nacionalne komisije za UNESCO. Lepo pozdravljam in uh, vas, vam zaprav, uh, uh, signaliziram velik pomen tega dogodka, ki ga imamo uh, tukaj v Mariboru, že drugič, je bilo porečeno, uh, kajti filozofija je pač neko, neka veda, kot veste, ki je zelo pomembna. Včasih so jo rekli kraljica znanosti. No, UNESCO je določil, pač svetovni dan filozofije, že kar nekaj pred dvemi dvideset leti približno, zato, ker je organizacija, ki mora varovati resnico Ne samo filozofsko, tudi znanstveno, tudi izobraževanje tako naprej. No, filozofija, prav to igra neko mesto pri tem. Ker sem tudi sam iz te stroke, ki se reče filozofija, si ne morem kaj, da ne bi par stavkov vse eno povedal, pred bodo povabljeni gostje, Uh, še bolj zakomplicirali ta problem. Ne? Skratka, danes vemo, da, da je resnica posebej popularna postala. Ne? In zakaj? Zdaj tega, ker uh, imamo, tudi, da uporabim to metaforo, tsunami laži, ne? Uh, in se vse bolj moramo spraševati, kaj je resnica. Zdaj, seveda, uh, filozofija vam ne bo, bo, ne bo a, trdila, a, da je resnica nekaj, kar je tako nekaj, kar tako vidno. Nekaj, kot je Lenin rekel, a, da vsak ruski Ivan bolj ve, kaj je resnica kot a, Immanuel Kant. Ne? To je bil en velik spodresljaj tovariša Lenina. A, no, ampak resnica, resnica je nekaj, dočesar je treba priti. In to da je to tako priča, tudi to dejstvo, da imamo veliko uh, smeri filozofije. Sme, filozofije se med seboj precej razlikujejo. Seveda se tudi med seboj pogovarjajo, tudi prepirajo in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker uh, je jasno, da ni samo ena pot do resnice. To pa ne pomeni, da je pa zdaj neskončno veliko resnice. Resnica vendar je nekje ena, ne? samo uh, uh, to, da pa jo ne spoznamo kar tako na lahjak način, je pa seveda, uh, uh, ne, ne smemo, tega ne smemo zamenjavati s tem, kot da bi obstajalo veliko resnic. Uh, no, seveda, uh, se lepo lahko pogovarjamo ne? o vseh mogočih zadevah, recimo... Gilles Deleuze in Jean Baudrillard boste recimo govorila o vprašanju simulakra in tako naprej. Potem je cela vrsta drugih filozofij, ki, bojo, ki, ki, se, ki temu problemu pristopajo bolj z neke logične plati in tako dalje. Sodobni francoski filozof Alain Badiou pa seveda zelo poudarja to, da je resnica proces. Ok, kaj to vse pomeni, uh, seveda uh, bo, bo še kdo drug razložil. S tem, da se v zadnjem, zadnjem letu soočamo z nekim uh, posebnim fenomenom, ki je posebno intenziven, uh, namreč z tako imenovanim uh, fake news in podobnim. Uh, seveda se treba te vprašati, a je to res tako novo? Ne? To je tredim, da ni in za pričo bom poklical Karla Marksa, ki je leta 1871 v pismu Ludvigu Kugelmanu zapisal naslednje. Dosedaj so mislili, da je bila rast krščanskih mitov v rimskem cesarstvu mogoča le zato, ker tiska še niso izumili. Prav nasprotno, dnevni tisk in telegraf, ki v trenutku raširi izmišljotine po vsej zemlji, fabricira več mitov, kot bi jih bilo mogoče v preteklosti narediti v stoletju. Na mesto telegrafa in dnevnega tiska si zamislite pač, ne vem, vizualne medije in internet in dobite pravzaprav isti rezultat. No, seveda je pa tu filozofija za vsakoga, ki hoče resnico spoznati. Hvala lepa. Evo z nami je še kolega za oddelka za filozofijo Maribora, dr. Bojan Borstner iz Maribora. Hvala. Res se lepo vidi tako veliko množico ljudi, ki bodo poslušali razmišljanja kolegov in kolegice o resnici in po resnici. Nekaj, kar bi bilo smisleno v začetku povedati, ne? dogodek je v Mariboru. Tega dogodka ne bi bilo, če ne bi bilo delka za filozofijo v Mariboru. Na nek način je oddelek za filozofijo kriv, vzajem temo tako, ne? še za kaj drugega da je pravzaprav filozofija v Mariboru postala tudi na univerzitetnem ravni prepoznavna disciplina, da je možno to študirati, da to ni zgolj nek pomož predmet, v včasih smo rekli skupen predmet, ne bodi se ga treba. In kot je kolega Štrajn lepo opisal, če je res, da je na začetku filozofije čudin, Potem to čudenje se začne kot rohn potok, kot potoček, naenkrat postane veletok, ki ima mnogo boljko pride proti koncov, veliko več teh možnostih stranskih odtokov, odljivov, delta se šir. Ne. Znotraj tega se seveda zastavljalo vprašanje, ali lahko govorimo o resnici filozofije. Res je, da je šol smeri veliko. Res je, da vse poskušajo iskati nekaj. Ali išče resmicno, ali išče karkoli koli drugega, ne vem. Res pa je, ne, da je Sokrat nekoč zelo lepo zapisal, povedal in zapisal, da je življenje, ki ni premišljeno, ki ni raziskano, nevredno živeti. In to je pravzaprav tisto, na čemer osnovna ideja filozofije temelji. In v Mariboru, na Mariborskem modelko, ne glede na to, da prihajamo iz različnih vetrov, iz različnih filozofskih ozadih, poskušamo potem skozi neko skupno delovanje to ravno doseči. In ne nazadne. Če govorimo o resnici in o resničnosti, Slovenci imamo vedno težavo, zato ker se nam zdi, da je resničnost povezana z resnicom. Pa ni. Zdi, tisti, ki ste še malo bolj staro kot pa ste se morali učiti, ali pa se učiti na težine, veste, da je res stvar in da je stvarnost tisto, kar mi opisujemo kot resničnost. Da je veritas tisto, kar se veže na resnico in da ta razlika je pogosto krat zamedljena. In že na tej čisto ravni, kjer bi morala filozofija daje pomembne prispevke, ne, se nam dogajajo zameglitve. Kaj šele potem, ko od filozofije prihajamo k vsakdajnemu življenju in znotraj vsakdajnega življenja k politiki? Če res, da resnica je, Potem je tudi res, da imamo veliko približkov resnice. Težava pri teh pribliških resnici je potem, da je običajno te približke, tiste, ki smo jih proizvedli ali ki so jih proizvedli, za eno edino resnico. In tudi zaradi tega, na čisto, bom rekel, filozofsko-polmonarni prihaja do težav da nam lahko potem nekdo, ne, ki dobro vlada, kot je kolega Štram prej rekel, sodobne, vizualne in še drugi medije, ne, prodaja bučke, če hočete. karkoli kot ono zadno resnico. Zato upam, da boste od tega odnesli, kaj morda bo kdo med vami se potem spomnil, da na drugem koncu Maribora obstaja filozofska firma. Fakultete, na filozofski fakulteti oddelek za filozofijo, pa če boste imeli interes, pridite, vrata so vam vedno odprta. Če mi dovolite še kratko utemeljitev izbire letošnje teme, bi povedal naslednje. Znamenita filozofinja in politična teoretičarka Hanna Arendt je v svojem delu z naslovom Izvori totalitarizma zapisala, citiram, Najbolj prepoznavna razlika med antičnimi in sodobnimi sofisti je v tem, da so antični bili povsem zadovoljni za bežno in nenljivo zmago v argumentaciji na račun resnice. Danes pa tisti sodobni zahtevajo trajno zmago na račun resničnosti. Arentova je uvedla dve distinkciji med minljivostjo in trajnostjo na eni strani te resnico in resničnostjo na drugi. Danes bi Brškone gospa hitro privzdignila svojo brvi, ko bi slišala za besedo poresničnost tisti moden izraz, ki ga res ne poznamo dolgo. Sama je umrla leta 1975. Zakaj? Zato ker se dejansko zdi, da je danes post-truth, povresničnost ali post-resničnost na to, natanko to, o čemer piše Sama, način trajnega prisvajanja resničnosti z drugimi sredstvi. Ali je možno da živimo v svetu, kjer nam politika, množični mediji in drugi igralci tega sveta, mega korporacije lahko trajno ugrabijo resničnost. Se je to že zgodilo. Je to morda način, kako se pred nami odvija prilagajanje resničnosti in resnice, če nam ta ne ustreza. Bi smeli karikirati znamenitega filozofa Hegla, ki je nekaj ironično dejal, če dejstva niso v skladu z teorijo, toliko slavše za dejstva. Se pravi, če dejstva niso v skladu z našo resničnostjo, Torej, toliko slabše za dejstvo. Resničnostne se resnica sta imanentno filozofski kategoriji. Žal smo filozofi morda malce zamudili priložnost, da na to upozorimo, ko je konec leta 2016 uredništvo ogledne založbe Oxford Dictionaries besedo Post-truth razglasilo za besedo leta. In ta beseda meri na opis situacije svetovnega političnega in srčnega trenutka, s katerim smo soglasno začeli pot približevanja temu, da čustveno barvana prepričanja posod zmagujejo nad objektivnimi dejstvi, da prevladujejo in oblikuje javno mnenje, naše dojemanje sveta in plivajo na odločitve množic. Sprejemanje političnih in družbenih odločitev naj bi prestopilo bregove razlikovanja med resnico in lažjo prevara in zmotnostjo. Čustveno zlagana odzivnost je zmagala nad razumskostjo, prazni relativizem je izrinil zdravi skepticizem. Poresničnost ne odpira le debat okoli propagandnih dejan, političnih manipulacij in laži, marketizacije družbenega sveta in dominacije praks, ki vse po vrsti oblikujejo naše dojemanje družbe sveta in končno najsamih. Ne, s tem filozofije še nismo razrešili njenega poslanstva. Nasprotno, na tem mestu bi temeljit filozofski napor najbolj pričakovali. Če se smem priključiti Arentini asociaciji na antiko, Številni filozofi že desetletja, tisočletja, opozarjajo na potlicenost filozofije. Že Platon stavi na pravo filozofijo, kot jo je v sam, v ostri razmejitvi do produkcije lažnih podob, kakršno so ponujali sofisti. Povedano je nastavno, zelo velik del aktualne kritike političnih, medijskih, ogreševalskih in drugih praks je mogoče razrešiti in razložiti splatansko formulo, ki bi se lahko glasila več resnice, manj varanja. Relativizem resnice, ki jo je v času klasične Grčije zamenjevala sofistična fantazmatska vera v videze in dozdevke, spominja na današnji razraz subjektivizma. Ko so pod krinko demokratičnosti možne vse pozicije, ko ima vsak svoj prav, ko je vsaka resnica alternativno pravilna in ko vsaki trditvi lahko najdemo njej enakovredno, domnevno, nasprotno, enako močno. Danes se nosilci oblasti tudi ekonomske obnašajo kot vele posesniki resnice in stvarnosti, njihovo sklicevanje na poresničnost pa hitro postane le cenijo ljibi za takšno početje. Resnica se mora prilagati njim, ne oni njej da bi jim uspelo, nam ponujajo izdelke v svoji trgovini videzov. Z vsponom čutnega in zatonom racionalnega sveta, v katerem skoraj solipsistično vlada individualizem, se pred nas postavlja svet, v katerem je resnica nepomembna oziroma se kot resnica maskira v mnenje, ki ga sodobna tehnologija širi in nudi svojo narcisistično potrditev mnen in lažije vedno več kot resnic, zato to dobro služi tudi ekonomskemu sistemu, ki temelji na neskončni rasti. Tudi zato je debata o resničnosti resnici in laži v družbenih razmerjih morda lahko in predvsem ravno filozofska. Če je filozof ne bomo vzeli za svoje, je morda z nami nekaj narobe. Spoštovanje ne bo dovolj te utemeljitve, Čas je, da raje pripustim prostor našim gostam. Tukaj bom v njihovi predstavitvi morda prekratek. Z nami so, so torej, dr. Stojan Pelko, ki ima... Stojan ima za samo bogato poklicno pot, dobro pozna tudi področje oglaševanja, kot filozof se je ukvarjal z filozofskim avtorjem Žilom Deleuze in je predvsem velik poznavalec filozofije filma in tudi avtor knjig z tega področja. Na to je tukaj z nami dr. Nenad Miščevič, en aplavz. Nenad deluje na dveh univerzah, najprej je tukaj vdelek za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in na to istočasno tudi na Centralno Evropsko univerziji v Budimpešti. Je avtor številnih del z področja epistemologije, politične filozofije in filozofije jezika. Na zadnji je napisal knjigo o pejorativi v jeziku. Potem je tukaj z nami dr. Olga Markič. En Olga prihaja z za filozofijo Ljubljanske univerze in se ukvarja predvsem s filozofijo kognitivnih znanosti, pa tudi s filozofijo duha, logiko, teorijo argumentacije. Je avtorica knjig med drugim tudi knjige z naslovom Kognitivna znanost filozofska vprašanja. In naposled je z nami magister Marija Štempihar, Štempihar. Prosim na Mare Marjeta poznate kot bi rekel profesora filozofije na gimnaziji Bežegrad v Ljubljani. Leta 2013 je izdal pri založbi Kartina knjigo z naslovom Portret nomada, odlikuje ga tudi odzivnost na družbena vprašanja skozi komunistično in druge dejavnosti. To so naši gosti, ki bodo kasneje v približno 15 minutah vsak poskušali predstaviti svoj pogled na poresničnost. Prosim, da so koncizni. Dogodek pa zdaj nadaljujemo tradicionalno z predstavitvijo kratkega motivacijskega filma, pravzaprav neke vrste ankete, ki je narejen prav za današnjo priložnost. Film je dolg kakšnih 13-14 minut tako da a, prosim a, hostese, če lahko te a, imenitne luči ugasnev za trenutek, da bomo la, lažje spremljali ta film, potem pa tako nadaljujemo s predstavitvami. Prosim. No, toliko za aperitiv, da začnemo razpravo. Zanimo predavlji, ker krk temu kultu vabim prvega današnjega govorca, dr. Stojna Pelka, prosim. Lepo pozdravljeni, bom začel zelo osebno, imam en problem, pa vam ga povem. Študiraš sociologijo, magistriraš, študiraš filozofijo, doktoriraš, potem pa je treba nekaj početi in se ti zdi, da je tisto konceptualno mišljenje, ki se si ga naučil, možno uporabiti tam, kjer besede in podobe morda nekog več štejo kot kje drugi. In Začneš delati v oblošovanju, komunikaciji, v svetovanju, potem pa naletiš v delu, ki ga prevajaš, ki se imenuje Kaj je filozofija, ki ga napiše tvoj, kako uh, bi rekel, dobri duh, ki, ki, ki, ki si ga več, če študiril, živite delu, jaz preberiš V antiki tekmovanje doseže vrhunec v tekmi filozofa in sofista, ki se borita za naziv starega modreca. Toda kako razlikovati lažnega prijatelja od resničnega, koncept pa od simulakra. Bliže nam je filozofija srečala še veliko novih tekmecev. Najprej so jo hotele nadomestiti znanosti o človeku, še posebej sociologija, potem so prišle na vrsto epistemologija, lingvistika, celo psihoanaliza in logična analiza. Iz preizkušnje v preizkušnjo je filozofija srečevala bolj in bolj nesramne tekmece, bolj in bolj bedne, ki bi si jih platil ne znao predstavljati niti v najbolj smešnih trenutkih. In potem pride tisto, kar te zares bode, dno sremote pravi delaz, je bilo doseženo, ko so se same besede koncept, koncept pojem, polastili informatika, marketing, dizajn, oglaševanje, vse discipline komunikacije in začeli govoriti, to je naša stvar, mi smo kreativci, mi smo konceptualci. Takrat dvomi, se dvomiš, takrat dvomiš, če tudi prevajaš filozofsko delo, ki ga bodo drugi brali v tvojem jeziku, si rečeš čak, a v resnici vem kaj počnem, a sem zato študiral, a je ukvarjanje s koncepti isto, če delaš koncept reklame ali pa če skušaš priti pojemu do dna. In jaz sem se danes, ko sem najprej ko me že predsedujoč, jaz sem nazaj Boris povabil, sem se ustrašil, da bomo jaz ti drugi, na katerega bojo trije filozofi kazali s pa pa rekli, a vidite, kaj so danes znane logike propagandnih dejanj, političnih manipulacij, laži, marketizacije družnega sveta in končno dominacijo gleševalskih praks, in sem se pa čustrezno opremo, da se bom znovu braniti. Najbolje se pa po moje braneš z razčiščenimi pojmi. In uh, zato sem si danes dal v bistvu zelo veliko nalogo za 15 minut, da odidete z mal bolj jasnim pojemom, kaj je pojem in kaj podoba, ker se mi zdi, da vam ta dva pojma lahko lajšata spopad s tem, da ni vsaka podoba treš in da ni vsaka bi rekel, uh, vsaka komunikacija, že tudi manipulacija, da pa nam pri tem temeljito in temeljno pomaga ravno filozofija. Ko citat, ki sem ga prej vzel iz uvoda v filozofiji, se namreč nadaljuje pa tako, in ta je pa spodbudna točka, s katero lahko nadaljujemo. Toda bolj se filozofija spopada z nesramnimi in bedastimi tekmeci, bolj jih srečuje v svojem lastnem nederju, bolj je ima, da bi zares izpolnila svoje poslanstvo, ustvarjala koncepte, ki so pre aeroliti, nekaj kar čez izrak, kot pa tržna roba. Tako je gre na smeh, da pozabi na soze. Tako je vprašanje filozofije edina točka, na kateri se zares srečata koncept in ustvarjalnost. Tako da, če slište govoriti o konceptu in kreativnosti, pogledajte, ali ste v modelko, Če ne, niste, na v modelku. Zato za začetek. Morda bom kolega, da bom poskušal odvod iz te zagate, ki jo trenutno stanje poresničnosti ponuja, iskat ne samo filozofijo, ampak tudi umetnosti. In bom poskušal zdolazno pokazati, da je umetnost, odprla mnoge od manipulativnih praks, zato, ker ne se je sensibilizirala za te stvari, ampak kot je zelo pogosto, tudi pri mnogih virusih, se ravno v tem, kar je povzročilo bolečino ali pa bolezen, tudi skriva edini lek, edino zdravilo. Moja poanta bo, zgolj s filozofijo, ne bomo premagali fake newsov, moramo biti dozetni za en košče pometnosti. In v šezvu, to danes govorimo v gledališču, zato, ker ravno za to gre. Če zelo ponostavljamo. Neki čas se je izdel, tam nekaj na prelomu stoletja, tega, 2021, da nam sociologi, Viriljo, Baudrillard, pomagajo razumeti, kaj se dogaja okrog nas. Ta, to, če mu reče, proliferacija podob, ta virtualna resničnost. In se šel pogledati nazaj, kako je Baudrillard v knjigi Popolni zločin Zdaj, zelo odkrito vam povem, brsko sem po svojem računalniku, po svojih prevodih, ker je dostkrat najlažji, kot iščete po policiji. Prevajali smo takrat bodrijarja in bodrijar pravi takole. Nikakor ne glorificira realnosti. V smislu, realnosti je fajn, sem pa jo skušal pa ponarejati. Prvi očitek realnosti je na vse zadnje njen značaj brezpogojne podložnosti čisto vsakih hipotez ki jih lahko pripišemo. Tako svojim najbednejšim konformizmom odvrača najlucidnejše duhove. Realnost in njeno načelo lahko podvržati najbolj grobim brutalnostim, najbolj obscenim provokacijam, najbolj paradoksnim namigovanjem. Prav sem se bo dobro ujela z neusmiljeno servilnostjo. In ima en zelo brutalen stavlj, realnost je psica. Pravi. Skratka, ne glorificiramo nečesa, ker se česar se prime, vsaka manipulacija, vsaka brutalnost, vsaka provokacija. Kaj torej danes počnemo s problemom resnice, se vpraša Vodriar, Rešili smo ga s tehnično simulacijo, z izobiljem podob, v katerih ni več kaj videti. In ta točka, da v bistvu živimo v svetu, v katerem je vrhovna funkcija znaka ali pa podobe v tem, da povzroči izginotje realnosti, obenem pa zakrije to izginotje, je neke, kar je inspirirala Matrica. Recimo, če se lahko danes en človek tam le na krekovem trgu v reče, da bi treba povedati, ko je tableto, da bi se zbudil iz Matrice. Ta interpretacija danes pomaj ne več. Danes v Blade Runnerju ne bi potegali ven bodriarjeve knjige, ampak v prekšno heglovo, ker bi se začeli spraševati o razmerju resnice in resničnosti. Sam pa v takih trenutkih dvoma grem pogledati pravilo Magdalozov. Zato, ker se mi zdi predvsem v teh dveh knjigah v filmu, da so nekateri pojmi, ki jih danes zelo zlahka mediji zlorabljajo, imajo v bistvu velik večji, jaz bi rekel, tudi progresivan celo bi rekel, uporniški potencijal. Zakaj gre? Gre za to, da ni vsaka podoba že kliše, da ni vsaka podoba stereotip. In razumeti to pomeni pustiti prostor za to, da se tudi iznotraj podobarstva da je premake. Če zelo ponostalno, da ne bo časa zmanjali, kliše je čutno gibalna podoba reči. Vedno zaznavamo le tisti njen del, za katerega smo zainteresirani. Zaradi naših ekonomskih interesov, ideoloških vrovanj, naših psiholoških zahtev. Praviloma torej zaznavamo klišeje, nepodob. Če pa se te naše čutno gibalne vezi zakrčijo ali razbijajo, kot se zakrči promet ali pa kot se razbije avto, takrat se lahko pojavi drugače tip Čista optična zvočna podoba, po kateri zaslugi, lahko vznikne kot pravidelost stvar samo. Dobesedno, podoba do besedne, v svojem presežku groze ali lepote, svojo radikalno ali neutravičljivo naravo. Da bom ponavljal tiste stare metafore, ki je vedno v o Mareli, ki nas čuva pred kaosom, na katerega plestamo razne podobe, ampak ravno pleskamo klišeje, ne podobe. Podoba pravi on je pa, ker Fontana prereže v belo platno in se odpre on pravi nekaj prepišnega kaosa. Zato, kater vam, kader vam reču, živimo v dominaciji podob ali v civilizaciji podob, citirajte Deleuze iz podobe časa, kakšna civilizacija podobe neki v resnici gre za civilizacijo klišeja, kjer vse sile druži interes, da nam zakrijejo podobo. In čim to rečemo, da so sile, ki jih druži nek interes, pridemo na področje, ki praviloma tudi v, razmeru, v razpravijo o po poresničnosti v manjka, in to je to, če mora delo zarečo, raport de force. Razmerje je sil. Vse to bi večisti lahko če ne bi razumeli, da so za temi razmeri podob in besed zadej rane razmerne. Tisti, ki smo bi rekel vrano Marca, verjamo, da so to razredna razmerja. Nekdo drug bo ta razmerja definiral drugače, ampak nikakor ne gre za spopat na ekranih, gre za spopat na tle. In seveda, da bi se ga na nek način lahko zavedali, pa tu pa tam nojen reality čevk. Zdaj bom čist zamenil diskurs in šel iz pojmovnega na čist žurnalističe. Naredi bom kot šala povedal v bistvu, da danes se spopad med Oxfordom in Cambridgeom ne dogaja na Veslaški regati, ampak med dvema boste temeljno drugačnim pogledama na svet. Cambridge je seveda zlorabljen, kar ne govorimo o univerzi Cambridge, ampak o firmi, ki se reče Cambridge Analytica, ki ste morda zanje že slišali, nima nobene zveze s slovitev univerzo, gre za korporacijo, katere delničar med drugim tudi prosluvili ste Benen, ki ga iz hiše umaknil tak, ki ga je tja propelil, torej Trump in šef Breitbart. Cambridge analitiki pripisujejo magično sposobnost dešifriranja Facebook podatkov tako, da ti potem lahko pošljajo mail ali pa pridejo na dom potrkat s posebej zate formuliranim sporočilom, ki se zdi je usodno diktiral nekatere volilne izide od Brexita do Trumpove zmage. In ko, ko ti šef Cambridgea predava, reče, komunikacija spodbuja demokracijo, nikakor je ne ogroža. Mi omogočamo volivcom, da so slišene njihove concerns, njihove skrbi in pomagamo političnim kandidatom, da komunicirajo svoje pozicije. Na eni strani ta popoln bi rekel občutek čiste manipulativnosti, ker so tvoji osebni podatki premešani, zlorabljeni zato, da ti servera neke čiste se misli In na drugi strani so pred kratkim, par, par tednov, vrnemo par nazaj, Našo, v Newsweeku je Oxford Internet Institute, pa poskušal raziskati, kako, in tokrat pa ja, to je prav Oxford, ne Cambridge analitika, kako cele države uporabljajo socialne medije za manipuliranje javnega mnenja. Da boste razumeli, da ne govorimo samo o filozofijem, da razumemo tudi ta razmerja sil. Primero je tam več, od združenega kraljestva in držav do Kitajske in Rusije, da vam samo dva ključna bi rekel, dokaza, kakšne sile in kakšni interesi so zadaj. Obstajajo konane cyber troops, kibernetične trupe ali pa trume, če hočete. Recimo, na kitajskem je približno dva milijona posameznikov dela na tem, da se prek socialnih omrežij promovira partijska linija. imenuje se 50 cent party, Ne po reperju 50 centov, ampak potem, ker so na začetku za vsak svoj post bili plačani pol juana to torej ne 50 cent ameriškega polovica, ampak pol juana. In ena harvardska studija tudi v zvezi s tem, ocenjuje, da je oblast, vlada, sfabricirala in postala 448 milijonov medijov, komentarjev na socialnih medijih v letu. Od 43.800 pro-režimskih postov, ki so bile analizirana, jih je bilo 99,3 narejenih strani 200 vladnih agencij. To ne pomeni, vidim nekaj zvečerno poročili, pa jutri verjamo, ampak pomeni masivn launch podob, ki nimajo nujno zveze z realnostjo. Na drugi strani ima ste uh, like iz uh, tem, beriku švižgače iz, iz Rusije, ki pravijo, da je recimo ena agencija, ki se reče Internet Research Agency, molala, je moral vsak posameznik vzdržovati šest Facebook accountov in postat tri poste na dan. To je po za tisti, ki so reče Twitter, so mogli imeti deset računov, pa pet kart, 50 petdesetkrat na dan delati. Skratka, tetkonone troll factories, ali pa če boste še drge, je našel izraz bots, ki je kratica od internet robots. Boste videli, da gre dejansko za nek učinek snežni, kepe, ki pa lahko začenja vplivati na našo percepcijo realnosti in lahko celo prenareja. Kot pravi direktor tega Oxford pravi, nekaj praviloma ekscesnega naredijo za običajno zdravo razumsko opcijo, ali pa v racionalno razpravo posežajo z nečim tako ekscesnim, da tisto razumsko nima več pravega smisla. Oboje možno. In pravi, znači oglečenje citero, ker boste kaj prije na koncu, If you use enough of them of bots and people and cleverly link them together you are what legitimate you are creating truth. Tu pa že to je pa že Frankensteinovska logika, ki za povrh seveda on kritično pravi, se skuša še legitimizirati. Zakaj se je to govori? Zato ker ne bi rad, da ostane mo na ravni pojmov in kotokam, da razumemo, da imamo opravka z realnimi silami, ampak kljub temu se mi pa zdi, da je za ta vtis da se med klišeji ena podoba, ki vam ustane, ki vam spremeni percepcijo, je pa umetnost, kot bi rekli, dušo dala. In zato je čisto na in tukaj je in svoj tekst, Boris ve, takrat, ko je ta, ta beseda postala Oxfordova beseda leta, so se se ne ukvarja s Kosovom. In sem bral Ismajla Kadareja, albanskega, velikega albanska pisatelja, ki je napisal med drugim tudi tri elegije za Kosovo. In tole bo moj zaključnih dve minuti, zato da čutite, kako nas včasih sred literature najde neke izrazito pojmovnega, ki nam pa pusti podobo. In ko to dvoje odnesemo sabo, smo na nek način na, na, na ravni konceptualnega filozofskega mišljenja. Uh, malo moram konteksta povzeti. Torej, Kadare piše leta 98 tri legije za kosovo piše jih, piše jih točno takrat ko se na kosovu potekajo najhujši spopadi in ko je nato začel bombardirati ker je bil to edini način, da se ustavi skupadi. piše jih torej sredi realnega vojne bi lahko rekli uh, ampak ne piše o njej piše o dogajanih na kosovom polju 28. junija trinajstosemdeset In večina od 87 strani teh treh elegij se dogaja tam, 1389. Le zadnja stran, zadnja, najkrajša elegije, kjer nam v prvi osebi govori sam sultan Murad, katerega ostanke so odnesli domov v Turčijo, kripa, ko na mestu njegove smrti, zato še danes tam pri Prištini ima nekaj, če mu se reče Murad Kurbe, se bežno dotakne menj, ki so iz našega časa. In zdaj na rekovaji preberem nekaj, kaj, da bi zdaj po netu, Tko. od časa do časa veter prinese trakove zbledelih časopisov, ki so jih odvrgli popotniki. Iz njih izvem kaj se godina v krok. Presenetljiva imena vezirjev in držav. NATO, R. Cook, Medlin Albright, pokol otrok v Drenici, Miloševič, Mein Kampf, pa spet ime nekega ženskega vezirja. V časih se med njihovimi imeni pojavi tudi moje murat prvi. Ta zombi perspektiva nekoga, ki je tam viden, niti ne videm prisoten, samo skrvjo ker se vse drugo odnese, tako vidi čas v fragmentih, kjer se mu vse sestavlja. Lahko jih pojmuje svojimi pojmi, pa pa ta ženski dezert dela a hkrati pa besede ostanejo. Ampak celo to ni poanta, ker pravi, zred nazaj, šesto let nazaj, to je tako, kot kad, kadar se v pomankanju svežih novic obrnemo preteklost Tam, kjer kadare zame dosega nivo nobehlavca pa res umetnika, pa rekselons, je, ko z literaturo seže čest in samo opiše neke, kar pa se mi zdi, da nam ostane v glavi. In to vam preberem in končam. Pravi tako, vse odkar so benečani pričeli uporabljati nemesle, so politično govorice, še posebej tiste, ki so se kotile v obcestnih počivališčih, občutno pa upadle. A kot se pogosto zgodi, kadar pohleb posameznika ali državo zapele v nespametne dejanja, benečanom ni bila več dovolj običajna tajnost, ampak so hoteli dvije. Kam priješ lahko od običajne tajnosti? Prav, ker pa je edini bolj tajanstven sel od tistega, ki mu je bil odrezan jezik, mrtev sel, se je iskanje benečanov usmerilo v drugo, nepričakovano smer. Njihovi novi koreri niso bili ne Ne slepi mucci, kakor bi morda kdo pričakoval, ampak čisto običajni sli z očmi v jeziki. V resnici so bili prav jeziki veliko bolj namazani kot sicer. sicer. Siceršnje mračne in malčeče sle, preteklosti, so nadomestili zgovorni sli, ki so se rade bolje zapletli pogovor z vsakim popotnikom, na katerega so naleteli ob cestnih krčmah. Ni težko vganiti, da so imeli dve vrste informacij. Resnične, ki so jih skrbno hranili, In lažne, ki so jih po spuščali v večerih obognišču, kakor bi jim ušle z jezika ali bi jih priklicalo preveč pijače. In poanta, pot od turške prestolnice do benet, ključna pot tistega časa, Istanbul benetke, mimo dura, nas zadnje, je bila dolga in nositi po njej krati resnice in laži ni bilo enostavno. Včasih sta resnica, včasih pa laž obarvali druga drugo in tako prispevali k okoliški megli, ki je meseca marca vedno gosta. Moja poanta na koncu je, da nas nauči zgodovina, da beneški gazeti, Novčič, s katerim si lahko kupil na novice, tiskani dnevniki, danes dolgujejo svoje ime. Kam bomo torej šli pogledati, da bi razkladili prednovoletno postresničnost, v dnevni obrok medijske mogle ali na strani starega, modrega pisatelja? ki tipa naprej. Uh, nasledna naša gostja je dr. Olga Markič. tako da je prosim za svojo kratko predstavitev. Ja, lepo pozdravljeni, tudi jaz sem zelo vesela, da vas je toliko prišlo, um, ker pač predavam, kot je že uh, povedal kolega uh, logiko in uh, svukovanja s filozofijo kognitivnih znanosti, sem se tudi tega in tega naši, te naše teme, lotla bez tega vidika, seveda pa se ne moramo izogniti temu, kar je kolega mano že povedal. Uh, tako da začela bi z, uh, ne vem, če poznate to knjigo, poznašno slovo te knjige, uh, če poznate Smajlena in uh, njegove logične naloge, on v svojih logičnih nalogah ne, um, se ukvarja uh, z dvema vrstama uh, ljudi, ne, oprode in vitezi, nekateri, Vitezi govorijo samo resnico, oprode govorijo samo laž. V tej knjigi omenja ne, tudi Elis, ki je šla v gospod Zablenja in je tam srečala Cepetina in Cepetaja. In Cepetin in Cepetaj sta imela to, ne da bi bilo tako, kako z vitezi oprode, ampak sta bila malo bolj bi specifična. Prvi je govoril, se pravi Cepetin, recimo, rečemo, da je govoril, da se je lagal v pondelkih, torkih in sredah. Cepetaj se je prelagal v četrtkih, petkih in sobotah. In potem uh, glasta pa tako podobna, da jih nikakor ni bilo mogoče razločiti. In ko jih je uh, srečala, uh, seveda ni vedla, kdo je kdo. Uh, prvi je rekel, jaz sem cepetin, se, prvi je rekel, pa ni, ne, ona vedela, vedla, kdo je jaz sem cepetin, se drugi je rekel, jaz sem cepetaj. Se in zdaj z logičnim razmišljanjem je prišla do tega, kdo je kdo. Ne. Uh, Se spomni kdo to bi zdal, kdo to se pravi, ne, kar lahko zdaj, če analiziramo, ne, vidimo, da sta oba govorila resnico, ni mogoče, da bi eden govoril resnico, eden pa laž, a, zato, ker dnevi, ko, go, ko oba govorita laž, se ne prekrivajo, torej edini možen dan, ne, ko oba govorita nestico, je nedelja in dejansko v nedeljo sta oba govorila resnico. Zdaj, zakaj sem to zgodbico, ki jo mogoče poznate za osnovno šolo oziroma to nalogo, navedla, ne? Zato, ker včasih se zdi, ne, ali pa se je mogoče še bolj včasih zdelo, ne, da tudi v družbi, ne, obstajajo, recimo, imamo, tukaj smo dostatili, ker to je pa moja resnica, pa druga resnica, ne. Zdaj, zdi se nam, da včasih lahko rečemo, ja, eni mediji vedno govorijo resnico, ali pa pišejo resnico, drugi mediji vedno govorijo laž, ne? in če, če neko tako zgodbo še svoje, osebno povem, hmalo po pacu Frankovega režima sem bila v Španiji in tam so mi, mi smo prihajali s Uh, Jugoslavia, takrat nekjer počni bilo te množice časopisov, kjer bi lahko to oceneval, pa smo imeli vsi neko, uh, smo se nekrat naučili brati med vrsticami, ne, se pravi resnico si iskal med vrsticami, tam so mi pa potem kolegi rekli, ja, ne, če se je zgodil nek dogodek, če boš gledal, šel, šel prebra časopis A, ne, boš vedel, kako uh, iz politične opcije je in uh, ne je, se pravi, vedno govoril z njegovega z njegovega stališča, resnico, drugi je vedno govoril laž. In potem se seveda vprašaš, ja kako, ne? če so bile demonstracije, eni so rekli, na demonstracijah je bilo 500 ljudi, drugi so rekli, bo jih je 1500, eni so rekli, policija se je odnašala zelo korektno, drugi so rekli, ne, policija nas je tepla. To si prebral v dveh različnih časopisih. In žal, ne stvari v realnem življenju niso tako enostavne, kot so pri cepetini in cepetaju, da bi lahko na ta način razmišljali, ampak je treba to, kar je kolega pred že povedal: ne pogledati, kakšne so moči v družbi in kaj vse v zadevi je. Razpravi, začeli smo nekako ne oziroma mene je pa vedno zanimalo, zdaj pa, vragane, sej res lahko je, ne stvari so take, da pogledaš pa da gledaš z nekih drugih zornih potov, ampak vendarle, ne, sej, dal bi se pa pogledati, ali je bilo tam 500 ljudi, ali je bilo 1500. Ne. Uh, lahko pa pogledamo, ali so klicaj teple ali niso. Ne. Uh, in zdaj, seveda, v tistem času, to je bilo kon 70-ih let, uh, je, je bilo ta uh, možnost uh, detekcije tega res še veliko manjša, ni bilo toliko, Ne, tega, kar zdaj počnemo, ko se snemamo z a, telefoni in seveda si se moral zanašati na očivitce in potem si verjel nekaterim, ki so bili priče. Ne? A, zdaj, da se pa podobne stvari še danes dogajajo, pa ta ista Španija, ne? A, ko ste lahko verjetno spremljali a, prot, dogodke ob, a, ob a, referendumu, ne, se smo lahko na različnih televizijah spremljali uh, policijsko nasilje nad ljudmi, ki so šli oddati svoj glas. Ne. Španska televizija pa seveda ni predvajala nič od tega ne. in potem so novinarji sami uh, v španski televiziji demonstrirali, ker se jim je zdelo to pa preveč, ker so imeli možnost preveriti, uh, preveriti uh, se prav videti druge slike. Ne. Se pravi, kar To je bil nek tak, ne, recimo v, vod, v to, da bi pogledali, zdaj, zakaj sem izdenj, da od tega mi grem ne, prišla, ali, ali vseeno pa je, ne, tako se zdi, tukaj, če bi zdaj rekla, uh, luči uh, so prižgane. Verjetno bi bilo zelo malo ljudi, ki bi rekli, ne, to ni res. Ne. Uh, prej smo slišali, da eni rekli, to je moja resnica, ne, drug ima pa drugo resnico in se zdi, ne, da ta relativizem a, lahko speljamo, ampak dokam ga res lahko spopeljamo, a to res gre za resnico, a bi tukaj lahko odradil, ja, jaz vidim, da so luči prižgane, vidim, bi, bi pa rekli, ne, luči niso prižgane. Ne. Se pravi, vseeno se zdi, ne, da ta popoln relativizem, ki bi ga lahko izpeljevali, se ga nekako ne gre. Ne. Zdaj, a, če ostanemo pri še zelo enostavnih stvarih, ne, Uh, se pravi, pri takih uh, trditvah, kot je, zdaj so prižgane, ne potem seveda nimamo nekak težav in se nam zdi, da bomo vsi nekak uh, se strinjali s tem, ki uh, se pravi, bomo naši pripričanje, ne, da so luči prižgane, to pripričanje bomo zelo gotovi in tudi, ne, če ne mislimo ravno ga zavajati, uh, bomo tudi iskreno vrejeli, da je tako. Ne. Jaz mislim, da uh, ena od možnosti, da si pogledamo tudi te vse možne manipulacije in te, ki so, je tudi to, da nekratičnemo potem malo bolj komplicirane a, izjave, ne, kot so recimo ne, v a, Iraku, kot je bila ne, čas, v Iraku obstaja, a, a, obstaja orožje za množišno uničevanje, ne, a, a, a ta izjava mogoče pa ni tako enostavna, kot če zdaj rečem, a, tukaj zdaj gori luč. In seveda, zdi se mi, kolega Boru Trpin, ki se otvarja bolj za formalno epistemologijo, imajo pozoril enim zanimiv članek, ki bo išel v o, oksfordskem a, kompendiju za, o blaganju in gotovosti, kjer se avtor nekak a, poskuša pogledati, ne, da je treba to, ne, da, da rečemo, da obstaja nožič, roži za množično odničevanje v, v Iraku in to reče George Bush, ne, da je treba zdaj na to gledati, da je treba to nekako razdeliti in pogledati, zdaj, ali on iskreno verjamo. Ena stvar je, se pravi, ta naša iskrenost, se pravi, to v bistvu psihološko pripričanje o tem, kaj sem jaz izjavil. Ne? Druga stvar je pa potem, ali s kakšno stopno verjetnosti verjama da je gotovo, stopno gotovosti je tista izjava dejanska. Se pravi, ali imamo ne, nekaj, da vemo, da res obstaja orožje za množišno učenje, To je en problem, drug problem je, pa kako jaz iskreno to varjano. Spravo imam ta dva, ne, dva pola, s katerimi potem lahko tudi, se pravi, lahko manipuliram. Ne. Enkrat lahko zavestno zavajam, lažem, koliko razkreno ne, Kol ne varjamem tisto, kar je, drugič pa mogoče samo nimam te stopne pri in zdaj, koliko je ta razlika nam pomen, tudi koliko je hočem z ljudmi manipulirati. Ne. Kar se uh, pogosto lahko potem tudi dogaja, je to, da v bistvu v časih je bilo tudi mišljeno, ne, da laž a, more vedno biti tista, ki zavaja. Ne. Zdaj, nekateri avtori tudi strdijo, da mogoče lahko kdaj a, ne gre nujno za, za čisto zavajanje, pa gre za to, da nekaj preusmerno pozornost na neke drugega, pa postavno tisto, tisto zadevo v, v nek tok dogajanja. Simo spet en tak primer iz tega članka, katerem, a, ki je primer iz Italije, tudi dveh politikov, kjer je dva politika, ki se taknovali, mislim, za župansko mesto in je eden od politikov rekel, da drugi politik ni ne, vreden tega, kar je bil kaznovan za, za določeno kriminalno dejanje. Ne. In seveda potem so takoj vsi šli, ker dan danes vsi gremo pogledati na google in vidimo, ne, kaj se dogaja, in so vdovili, da ja, ta človek je bil res, obsu, je bil res obtožen, da je, bil, da je naredil to kriminalno dejanje, in je potem oproščen. Ne, to se pravi, seveda ne gre, ne, zdaj šlo je zato, da se je potem o te stvari, ne, o tem njegovi potencijalni kriminalnosti toliko govorilo ne, in je to vrglo v bistvu slabo luč na tega kandidata. Ne. Prav, včasih je samo preosmerjanje pozornosti. Ne. Drug tak primer a, takega, ne, ne a, takega dejanja nekdo, ki je a, zadel na luteriji in njegov kolega je v bistvu mu hodil sund, sund to a, ta listak, da, da bo kot, da ga je on dobil. Ne? In mu je vedel, je ta človek, je je vedel, kamore ta listek posled, Ta kolega mu je pa rekel, ne, ne, mislim, da ni tako, posled ga moraš nekam drugam. Ne? In potem je šel, ker si je mislil, da bo šel on preverjati, kam ga mora med medtem bo pa ta listak sumen. Se pravi, ne gre za direktno laž, ne? ampak gre za to, da se, pridobi, da se pozornost preusmeri drugam, da se pridobi čas in da se lahko druge stvari naredi. Zdaj, se pravi, to je ena zadeva, da je treba mogoče ne, take, take izjave uh, veliko bolj natančno uh, pač pregledati. Zdaj, tukaj, če bi šli v detajle, bi seveda uporabljali logiko in ne, bi bilo zdaj za tako predavanje preveč, ampak ne, tisti, ki boste mogoče nadaljevali študijom filozofije, boste videli, da se da s formalnimi urodji, uh, tudi take probleme mogoče uh, bolj jasno uh, rešiti. Uh, Še en tak aspekt, ne, ki, ga, ki je mogoče tudi ob, tej, ob tem vreden omenbe, je knjiga ne, o osranju, kjer imamo spet eno tako zadevo, kjer gre v bistvu za preusmerjanje pozornosti, a, kjer pač ne, lahko trditev, ki, ni, ki ne vemo, niti resničnosti vrednosti, ampak ne, jo pozornost preusmerimo, ne, zato, ker imamo neke druge cilje za tem. Uh, se prav veliko ne, vidimo, da tisti, ki take stvari izvajajo, v bistvu verjetno zelo dobro poznajo tudi naš kognitivni aparat, vejo, kako ljudje običajno reagiramo, kako delujemo ne. in tukaj bi se tudi strinjala s kolegom, ne, oziroma verjetno z vsemi filozofi, ki bi to rekli, da seveda to ni nekaj novega, to ni šele leta 2016, ko je po spostala postala najbolj popularna, najbolj tač, popularna beseda, beseda leta, ampak ne, se lahko vrnemo nazaj, že kolega uh, Vezek je omenil, da uh, se bi lahko vračal nazaj v grško filozofijo Platon oziroma uh, jaz uh, ne, kot tista, ki predavam logiko potem tem rečem, ja, ne, sej veliko tega, kar denamo, je sistematiziral Aristotel v sofističnih napakah, ne, Zdaj, seveda bi se lahko uh, debatirali, uh, ali je ta platonski odnos do sofistov bil uh, ne, korektan ali ne, ampak dejstvo je, da vsaj tukaj, saj dva elementa ne, uh, lahko najdemo, uh, ki jih lahko najdemo tudi danes. To se prav en element je zavestno zavajanje ne, in do, se pravi, zavestno zavajanje na podlagi tega, da dobro vemo, kako ljudje nekako bodo odreagirali ne, in drugi je, nevarnost drsa v pretiran relativizem. Ne? Se pravi, kako se obranti tega relativizma, da je pač kar vsaka resnica vsakega je tista, ki je dobra. Ne? Zdaj, potem pa, če gremo, ne, če, če, če preskočimo potem to dolgo filozofsko zgodovino in pridemo v drugo polovico 20. stoletja, pa se mi zdi, da se pa to, kar je tudi eden na filmu govoril, ne? zdaj pa sej, to pa zdaj vemo, to je pa zdaj neuroznanost, pa psikologija, se ogromno smo se lahko naučili o tem, kako deluje našem, oziroma v, ne, v primerih. ko mislimo, da se racionalno odločamo, pa se dejansko ne, gre za neke zdrse, sta to bila izraelska psikologa Kahneman in Fersky ki sta ugotavljala ne, kašne vse pristranosti, se pravi, neke, neke podobnosti in nekaj je pa, ko sem že rekla, sistematiziral tudi Aristotel, za nekatere pa, smo, pa, pa sta ona dva nekako pokazala, se pravi, kako se ljudje, tukaj pa zdaj po mojem krat bistvena poanta, ne, kako se ljudje sistematično motimo ob nekaterih informacijah, ki so seveda prirejene tako, da se bomo lahko zmotni. Ne? To je bil tudi eno dočitko, nima dvema, da sta te svoje primere zbirala tako, da smo bili ljudje toliko bolj a, pripravljeni se zmotiti. Ne? Recimo, en tak primer a, je ta, ne? če rečemo, a, pred sabo imate človeka, Janeza, a, ki je zelo miren, zelo rad bere, je bolj introverteran, ne? kaj mislite, kaj je po poklicu, ali je knjižničar, ali je prodajalec. Ne? In seveda, ker imamo stereotip ne, tega, kakšni so knjižničari, bomo rekli, veliko večja verjetnost je, vrjetno, da je knjižničar, ob tem pa seveda pozabimo, da izbiramo ne, iz uh, bazena veliko števila prodajalcev, kot je knjižničarjev. Ta primer, ta vinjeta, ki ste jo dala tverski, se sebo, verjetno čez nekaj let spremenila, se pravi, ko boste vi razlagali to svojim ne, otrokom, boste lahko rekli, da ja, to je bilo tistih davnih časih, ko je bilo še veliko prodajalcev, zdaj tako, tako vse pokujemo na internetu in tega ni več. Ne. A, tako da, ja, ne, se pravi, a, nekaj podobnega ne, so se seveda že prej in to tudi dobro poznate, to so a, zaznavne iluzije. Ne. Se pravi, V določenih situacijah bomo mi, recimo na kocki dve barvi videli podosta iste barve, pa starostnicno različne, sam zato, ker senca vpliva na to, kako bomo videli barve. Vsi poznate verjetno Miller-Levo iluzijo, kjer imate pač dalico z puščicami navznotor ali pa navn in se vam zdi tiste puščice, ki so navn, se vam zdi, da je tista dalica veliko daljša. Zdaj, pri zaznavnih iluzijah in seveda, če greste, če vtipkate uh, Optical Illusions v google ne boste videli zelo zanimive iluzije in treba je reči, da se iz zaznavnih iluzij v so bistvu, tudi tisti, ki pravčujejo človeško zavest, ogromno učijo. Ne. Kar je, speta, ne, če, ste, če je dožje preberal uh, Dekarta, njegovo prva meditacija, ne, je v bistvu uh, spraševanje o tem, v kaj, ne, ki je, je, je, je dvomljenje vse, kar je prej vedel na, na prvi točki ne, je dvomljenje v zaznavanje. Ne. In seveda iz tega ne bomo sklepali, da je zaznavanje nas pa absolutno zavaja, ampak bomo rekli v določenih situacijah, ki bomo to raziskovali na kakšen način. pri zaznavnih iluzijah lahko vključimo razum in bomo rekli, aha, tukaj ne, uh, smo se vmotli, pa bomo povedali razloge zakaj. Zaj če imamo pa kognitivne iluzije, se pravi, kjer gre za odločanje in kjer stakana manj in pokazala, da se predvsem pri verjetnostnih sodbah zelo pogosto motimo, ne, se pa vprašamo, kaj bomo pa zdaj naredili. Ne, in verjetno je treba nekako vključiti nekaj, čemu rečemo, uh, v bistvu metakognicija, se pravi, treba se neko refleksijo na to, da in, in potem nas bo še zmeraj, tako kot pri miller iluziji zanašalo to, da bi se motli, ampak Ne, mogoče bomo pa na podlagi toliko izkušeni, se le naučili prepoznati tudi kakšne take, take zmote. Ne. Uh, in zdaj, da proti, proti zaključku, ne, se pravi, kaj se zdaj z tega lahko naučimo? S tem, da vam nekdo pove, kako se ljudje motimo, kako nas manipulirajo, to verjetno ne bo dovolj. Ne. Se pravi, zakaj? Ne? Zato, ker tukaj ne gre samo zdaj za, neko, ne, za nek razumski pristop, ampak gre za to, da nas v te zmote vodi tudi uh, to ker pač odločanje nikoli razumsko, tudi to smo se zdaj naučili, če ne drugače, tudi z, z neuroznanostjo, se pravi, čustva igrajo zelo pomembno vlogo v odločanju in seveda tukaj je treba narediti, tukaj je treba znati pravilno ne? te stvari ovrednotiti. Sprav so neki konteksti, v katerem igrajo čustva večjo vlogo, pa se moramo vprašati, kaj je to zdaj prvičeno ali ne, Kolikar iščemo, recimo, ne, nekaj pa se probamo približati resnici, se mi zdi, da je en, ena naša dejavnost, ki je v bistvu najbolj dodelala neko metodologijo, kako to početi to znanost. Ne, se pravi, avtorji, kot je Susan Heck, govorijo, kot tudi drugi, govorijo o tem, da, da je treba nekako vključiti ne, nek filtr znanja. Ne, se pravi, kar nam omogoča, ne, da nekako se približujemo temu, kaj, kaj je resto, če ne, tista resnica nikoli ne bo dosvežena, je, so neka pravila in neka metodologija, kako do tega prijeti. Se pravi, da imamo ne, recimo v znanosti, vemo, na kaj se lahko zanesemo. Čeprav seveda se včasih izmotimo. Se pravi, imamo revije, v katerih je obvezna recenzija ljudje, kolegi, ki poznajo tisto področje, bodo v teh stvarih razmislja, razpravlja, popravlja članek. Ne? In potem, ko bo objavljan v taki revij, se bomo lahko zanesli na. To ne pomeni, da tudi v najboljših revijah, kdaj ne pride do napak, da ne pride do mogoče celo zavestnih zmod, ampak imamo neko možnost, se pravi, ta, ta sistem je tisti, ki nam omogoča, da bomo te prevare lažje odprili. Ne? In zdaj, če to predstavimo na področje pač družbe kot Ne, tako celote, je pač večje vprašanje, ali smo razvili kaj tudi v drugih sektorjih. Se pravi, en zelo pomemben ne, vir nekega tega, uh, recimo, del, na katere se lahko zanesemo, je bilo novinarstvo. Ne? In to je verjetno eden od glavnih težav, skati, zaradi katerih tudi danes govorimo o postresnici po in postresničnosti, je ravno to, da v bistvu, Zaupanje ne, v, v novinarstvo oziroma v časopise in seveda še bolj v vse, kar lahko objavimo na internetu, je upadlo. Se pravi, ta filter znanja je nekak tukaj odpovedal. Stvari so nas tudi tehnološko pač prehitele in nismo še vzpostavili mehanizmov, da bi lahko upravičeno. Uh, ko nekaj preberamo, nek informacij tudi verjeli. Zato je možnost manipulacij tukaj še toliko večja, to, kar je pred mano kolega govoril, ne, o čemer je zdaj teče velika beseda, ne, se pravi, kako lahko na družavnih omrežjih nekdo manipulira znanje, se pravi, je neistrem, ne, psihološko neistrem tisto, kar piše ne, uh, in vendar bomo mi, ne, ker nas bodo na dober način manipulirali tudi za velikim večjim znanjem, tega, kako človek dojuje danes, kot je bilo to večasih v ne se moramo nekako temu s tem soočiti in s tem spopasti. Zato zadnja poamta, ki jo daje v glavnosti sami mladi, jaz pa pač sem nekako po Fox, Torej, jaz mislim, da še zmeraj ne, moram, ne smemo vrst puškev korzo. in da ravno to, da se teh stvari zavedamo, pa ne samo, da se jih zavedamo, ampak aktivno prakticiramo, je ena luč, ki jo jaz vidim na koncu tunela, da bomo se tudi temu lahko izobne. Hvala. Naš tretji gost, dr. Miščević, prosim, Nenac. Dobre, jaz mislim, mislim, da smo vsi že malo utrujeni, ne? da je tal preveč novi za tako kratek čas, ne, bom poskušal biti kratek, ne in če bom če bom uspel, ne, uh, mene zanima uh, eno bolj, recimo vprašanje, ki je manj konkretno, tako da se jaz upravičujem, uh, a to je, kako moramo pojmovati resnico, če se hočemo izogniti te manipulacijam po resničnosti in tako naprej, ne. Znači, uh, če pogledate zdajavo razumsko, ne, kaj, kaj je ljudi je ne, evo včeraj v delu, ne, maš um, na srednje, koliko šte je dejstva, živimo v času izmišljenih novic v politiki, te bivajo v dobi postresnice postfaktične dežbe, neka je splošno sprejeto dojemanje realnosti je postalo fragmentirano, Španija uh, se obnaša, kot da Kataloniji ni bilo referenduma. Sosednja Hrvaška, to je moja žela uh, nam razlaga arbitražna sodba, za njo ne obstaja. In na, uh, znači, tematiko lažnih novic je razprla tudi nedavno okrogla za novinarstva in fake news. Uh, izmišljene novice so propaganda, čeprav ne samo propaganda in tako naprej, tko naprej ne? če to bereš, ne, to je v delu. E, potem je nekako očitno mislim, se gledati očitno da bi autorca, ne, hotla, Saša Vidmar, da bi poslala nekako da bi se držali dejstvo, ne, da maš realnost, da maš to, da je u Barceloni je policija e, Guardia Civil če sem pravi, razumem, ne, je divjaško pretepala Katalonce, ne, ogrome nasilja je uporabljeno in je to dejstvo. Zdaj je vprašanje, kateri španski novinar, kateri katalonski novinar, kateri kata, kastilijanski novinar bo to napisal, ne, ampak to, kar je, to, kar hočemo imeti, je ujemanje tega, kar se pove, ali ujemanje tega, kar mislimo, ujemanje tega z dejstvim. Ne? In, e, kot naoča razlaga, kako naj se izognemo iluzijam, kaj so vse možne poti, da bi se izognili iluzijam, e, ona je začela, tako kot vsi mi, kot to predstavljamo, ne je z nečim, Zelo enostavni muče prižgane in da še gled, da je resnica, resnična sodba, resnični stavek je, da so muči prižgane. To, kar hočeš, ne? je ujemanje med tem, kar misliš, a tem, kaj poveš in desem. Problem, ki mene zanima danes, je, da je v filozofiji nastala ta ena tradicija ki jo lahko opišemo postmodernistično, ali postmodernistično v širšem pomenu, ki trdi, da resnica prav prav ni ujemanje z dejstvim. In je to nekaj, kar se razvilo, kar je začelo v Franciji, v poststrukturalizmu, eden od najbolj kreativnih, eden od najpametnejših tipov. Ne? Notar je bil Michel Foucault, kako je pršil z idejo, da je resnica proizvod moči. In kot ga bereš, pol vidiš, da res ne misli resnicu v smislu ujemanja dejstvi, ampak to, kar se prodaja kot resnica. In pol maš vprašanje, veli dobijo Mišel Povej, a ti misliš na resnico, ali ti misliš na prodajanje resnice. Ne? Če veli mislim na prodajanje resnice, pol to zveni banalno, pol to zveni trivialno. Če veli ne, ne, sama resnica je proizvod moči, ki mu ne treba verjeti, potem to zveni fantastično. Ja, gledajte, zdaj jaz nadaljujem ničejo. Ne. Pa nimam sestre, tako kot je on mel, tako da mi se v te, vse te slabe stvari ne morajo zgoditi, enkrat ko sem ne A pa tudi bom mrtav na zelo politično korrekten način. To veste, ne? Da je Foucault je umrl od Ejca, bojte te pa okay. Znači, uh, zraven si mel drugega tipa, ki ni bil tako kreativen in super, kot je bil Foucault, to je bil Ljotar, ki je to enostavno posplošil ne, v to zgodbo, da je resnica nekaj, čemu se treba izogniti, da je to kapitalizem, ki proizvaja resnico, pa čak je, je to resnica je ujemanje zdajstvija, ali ni ne? Pa veli ni, pravzaprav ni ne. Tretji vir, ki je posebej pomemben za Slovenijo, mislim, da je enako pomemben za slovensko kulturo, kot je prešen, to je Žak Lakan. Zakaj je za slovensko kulturo? Ker je inspiriral Žiška. Ja, kaj hoče? Uh, Lakran ima dve zgodbi. Ena zgodba je, da je vse to, kar mi mislimo, to, kar mi vidimo, to, kar je kar oča misli, da je resnica. To Lakan veli je imaginarno. Je veli žak čak a je luč prižgana, ali ni prižgana. Pusti, to je vse limažine. Tako da, ta svet vsakodnevnega dogajanja, ne daj Bog vsakodnevne politike in tako naprej tko tako naprej, to je vse imaginarno. Tukaj resnice ni. Pol se resnica pojavi pri njemu uh, in je formulacija, ne, je jaz kot psihoanalitik, kot jaz začnem govoriti, to, kaj se dogaja, je jaz resnica, jaz govorim. Moi la vérité, je parle. Seveda to ne pomeni ujemanje z dejstvo v jema in se ne pogovarja. Tako da, po eni strani imaš to, da je vsa ta realnost, ki mislimo, da je realnost, da je pravzaprav imaginarna, ne, to, kar on imenuje resnica, je nekaj velik bolj e, misteriozno ne, in je to pol, seveda, v nadaljevanju se to razdelilo med dve skupini. V Franciji je to inspiriralo ene religiozne mislece, Kosta Mejasu pa Laruel. V Sloveniji je na mest religije si dugu revolucijo.. Ok. Zdaj se ti ljudje, ki verjamejo v ta tip filozofije in to mislijo o resnici, zdaj se morajo saočiti z Trumpom. Sovražiš Trumpa, hočeš mu povedati, da laže, maš cel ta cirkus za fake news, za dan filozofije. Ne? Trump, what you say, is bullshit? Da ni fair do ne? Bogi bulls. Uh, they shit innocently. Trump pa ne. Kaj boš jim povedal? Zdaj hočeš reči Trump, uh, Donald, ne? And, and your wife. Da bo nekaj Ne? Donald in Melania. To, kar vi govorite, to ni resnica. Ja, če, ampak nisi nam ti povedal, da resnica ne obstaja. A nisi ti pisal strani in strani o tem, da je vse to, kar mi se nama domneva, kar se nama zdi, da je to imaginarno. A nisi pisal, da je to proizvod moči, če bi Trump bral slovensko filozofijo, bi to bil odgovor. In seveda, zdaj ti bogi filozofi morajo nekaj povedati. Jaz bom za edega filozofa citiral, ne bom vam povedal, kdo je, kdo je to, ker ga no očem žaliti, bomo ga imenovali samo, kot samo Hubad, samo kaj koji, ne? Samo, eh, samo, samo. Ok. Kako on začne napadati Trumpa? Kako se on začne boriti z postresničnostjo? Zelo energično. Resnica je bila vselej povezana s konfliktom, res. Morda je to celo najkonfliktnejši pojam, ki ga je filozofija kadarkoli izdelala. To je žegolju fajnje, ker najkonfliktnejši pojem pomeni pojem, ki ni gotov, ki ni soliden. Iz tega, da je resnica stvar konflikta, da se krega še preob resnice ne sledi, da je resnica nekega kar je problematično. Ampak dobro, ne? Mal poezije, ne? Morda je to celo najkonfliktnejši pojem kega je filozofija kada koli izdelala. In zdaj pride glavna teza. Bolj kot ujemanje med besedami in stvarnostjo je resnica nekaj vzga. Znači, vse to, kar sem vam pripovedoval, ta tradicija Foucault, Lyotard, Lacan, to, kar prvo, kar dobiš, je evo, resnica ni ujemanje med besedami in stvarnostjo. Če to trdiš, si zgubu proti Trumpu ker ti bi Trumpu hotel poveda, da laže. Če laž ne obstaja, če resnica ni ujema med dejstvi in govorico, potem se zgubi. V ima Trump prav resnice. V tem smislu, ki nam, ki nam je relevantan politično, resnice ni. Kaj je pol resnica? Resnica je, namest da bi bila strinjanje dejstvi, ona je prelom z režimom dejstev. Ej, AMP se seveda, zato sem ja cel čas v konfliktu z dejstev. Tako sem razničen. Zakaj? Zakaj treba biti prelom z režimom dejstev, ki so vselej dejstva močnejšega? in so namenjene ureditvi reditvi ali v drževanju statusa quo. In tu vidite, to linijo toga je od Rukoja, ne, da poskušaš povezovat te zadeve z močjo. Ne? In zdaj vsaki ma svojo varijanto, Mišel ma to, da je resnica stvar moči, samo ima to, da so dejstva stvar moči, ne? ampak tradicija je ta, ki je. Ne? Uh, Po drugi strani bi hotel med proti Trumpu, bi hotel med resnico. In dobiš neke ker ne moreš verjeti, da ti ta ista oseba veli, dosledna levica ni bila nikoli postmoderna. Po definiciji ne more biti, ker ne opusti pojma resnice, kot ključne politične kategorije. In zdaj veliš, ok, dobro ta je zdaj na naši strani. Super. Ne. Pol pride sklep. Levica nikoli ne istupi iz konflikta med resnico in diskursom o dejstvih. Če imaš diskurs o dejstvih, ta ne more biti resničen. Živijo konflikt med resnico in diskursom o dejstvih. Lepo. Vse ostane znotraj Slovenske, slovenskega območja, ali zmaga samo, ali zmaga Melanija skupaj z Trumpom. Tako da tu ne smemo biti nacionalisti. Vse je znotraj naše, uh, naše zgodbe. Ne? Uh, ja znam tu še pol ure seminarija, ampak vem, da ste utrujeni in bom končal z moral of the story, ne, z poanto tega. Če hočete biti levi, potem verjamite, da je resnica ujemanje misli in dejstva. Če hočete biti levi in če hočete konflikti z Otrampom, potem spremite to, da je najbolj pomembna značilnost našega, naše glave je, da bi bila zanesljiva glede resnice in dejstva. To ima latinski naziv, latinsko-angleški naziv, to se imenuje reliabilizem in mi morate biti hvaležni, da ste prvič v življenju slišali to besedo. Če zanej posta imamo, a nismo še končali, Marja Štempihar, res pa je, da smo pri proti konzumu. Lepo pozdravljeni. Večino filozofije sem se naučil od svojih vjakov in svojih otrok, in čeprav jo danes mi tukaj, ta govor posvečam mi. Rad bi se za začetek oprašal, kako smo se znašali v svetu kjer se zdi, da so vsa mnenja enako dobra, da ni več večnice med resnico in režo, da je lahko nek demagog tisti, ki postane avtoriteta, ki ga ljudje poslušajo v družbi. K temu vprašanju pristopil z področja, na katerem delujem, to je šolstvo in sicer tisto, kar opažamo v zadnjem času in ki je povezano med drugim tudi s filozofijo, je tole. Če je nek klasični vasetljenski ideal šole, Ta, da je šola institucija, kjer se išče resnico, je danes imperativ drug. Danes mora biti znane z laste uporabne. To vam bodo povedali, ko boste recimo kogo vprašali za svet, kaj ne bomo študirati, kako ne so življeni vločeni, s katerim področjem ne se otvarjeno. Okvarjajo se s kateri koli področen, ampak gledajte, da bo znanje, ki ga boste pridobili, uporabno. In kaj pomeni uporabljnost danes? To je znanje, ki je konkurenčno, ki dodaja vrednost. Še to bomo dodali. In konkurenčno znanje je tisto, ki ga boste lahko prodali na trgu, s katerem boste ne, lahko napisali kakšen politični govor, s katerim boste lahko naredili kakšno privlačno reklamo, s katerim boste privabili ljudi, pa če tudi vam pri tem ne bo šlo za resnico, ampak zgolj to, da se boste povečali vpliv. Torej, uporabno znanje je profitabilno in je zlasti tisto, ki je deluje v skladu z svetom, v katerem živimo in ki ga je en filozof, ki ga po krivici ponovadi spregledujejo ljudje v, v javnih debatah, to je novom čomski imenuje svet, ki ga poganjajo profiti pred ljudmi. V takem svetu živimo in koliko šole in univerze pristajajo na ta imperativ, imamo celo šole, ki nosijo naziv, ta in ta šola za uporabne znanosti. V svetlenski od Sokrata do Kanta se nabrši obračo v in se držijo za glavo in se sprašujejo, kaj ne bi to bilo. Torej, koliko šole in univerze sledijo temu imperativu, namesto, da bi upravljale svojo nalogo, ki je, kot smo rekli, iskanje resnice in hočejo biti uporabne, že prispevajo k širjenju poresničnosti, temu, da se ljudje vedno znova in vedno bolj znajdevamo v svetu, v katerem se ni mogoče več pogovarjati o razliki med resničnostjo in živo, razen v prostorih, kakršen je tale, lahko smo hvaležili, da jih še imamo, in s tem te inštitucije simbolno kapitulirajo pred kapitalizmom in njegovimi ideologijami. nadaljeval bi z nekim razmislekom, ki se je pojavil v pogovu z mladim, z dijaki, ponovadi svoja, svoja predstavitev filozofije začnem soklatom. Sokrat je bil zanimiv človek ne samo zato, ker je veliko sprašalov, ker je bil radoveden in ker je končal tako kot je končal, si vemo kakšno je njegova osoda. Sokrat je zanimiv zaradi tega, ker nagovarja ljudi k nečemu. Sokrat hodi po Atenah in nagovarja ljudi k temu, da naj razmišljajo. Govarja ljudi k temu, da ne iščajo resnico. Čeprav je okrog njega vse polno sofistov, on pravi ne, poskrbeti morte zase in poskrbeti morte zase, ne samo tako, da imate kaj za obleč, pa za, za jest, pa tako naprej, ampak poskrbeti zase, tako, da vam bo dobro. Ne, in dobro on je nači z iskanjem resnice. In eno doprošan, na katero večkrat naletimo pri debatah o Sokratu je: a ima Sokrat prav za prav prav prav pravico sokrat, prav prav na ta način, prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav prav tudi prav prav sokrat sam se tega zaveda da Imajo ljudje razši iluzije kot, kot same sebe, če parafraziramo Freuda. Ljudje ljubijo iluzije, zato je iluzorno pričakovati, da se bodo ljudje spontano odzivali Sokratovemu pozivu in sledili temu, kar ima zapovedati. Ali ima Sokrat pravico, torej, da od ljudi pričakuje, da bodo filozofirali? da bodo iskali resnico, da se bodo spraševali o tem, kaj je res in kaj ne. To vprašanje se znotraj prostorov ali pa v času, v katerem živimo, lahko zdi še toliko bolj relevantno, ker mislimo, da je ena temeljnih pravic, ki jo imamo, pravica do izbire. Ali nima vsak človek pravzaprav pravico, da izbere? Kaj pa, če nam ne resnice? Vse imamo pravico, da živimo tako, kot sami hočemo živeti. Zakaj bi sledili nekomu, ki pravi, raje bi morali imeti resnico kot laž? Vse simulakri so, ja, privlačni. Ne? Podobe so privlačne, radi jih imamo. Radi sledimo voditeljem, ki so sami privlačni in ki, ki hočejo biti taki in jih izvolimo recimo in, in smo ponosni na njih. V takem svetu živimo. Torej, Sokrat se zdi, da krši eno od temeljnih pravic, ki jo ljudje imamo. Kakšen je Sokrat odgovor? Sokrat odgovor je zanimiv z vidika, ki postane jasen, če vzamemo nek širši zgodovinski kontekst, mogoče tisti, ki je nam bliži. Sokratovo sporočilo je tole. Imate pravico misliti, imate pa tudi dožnost misliti. Za Sokrata to ni zgolj pravica, da za katero se nekdo odloči, ali pa ne, ne, ampak imamo tudi dolžnost. Kako Sokrat argumentira? Vsi poznate Sokratovo Sokratov moto, spoznavaj samega sebe, to ne ga on temu sledi in v tem vidi poslanstvo svojega življenja, in je pripravljen temu slediti do konca. Torej, če sem sposoben razmišljati, potem imam tudi dolžnost, da mislim. Sokrat pravi, obstaja Bog, ki nam je dal to kot nek imperativ. Bog je tukaj, seveda, prispodoba, sokrat ova prispodoba za modrost, za tistega, ki je modr. Zgodovinski kontekst, v katerega pa te debate ponavadi samo umestim Ko poskušam ta argument pripeljeti do konca, namreč, ker imam zelo dobre sogovorce med mladimi. in vesel sem, da je danes toliko vas prišlo sem, ki ste mladi, ki razmišljate o svoji prihodnosti, o tem, s čemor se boste okvarjali v življenju, čemor boste posvetili svoje življenje. Tisto, s se sam soočam, ko se z mladimi, z djaki, djakinjami pogovarjamo o teh vprašanjih, je naslednje. Rekli smo že, da je eno od vprašanj je, s kakšno pravico Sokrat počne to, kar počne. In še eno vprašanje je, a pa en ena, pogost po, po, po, po komentar, ko se pogovarjamo o temo vrednosti filozofije, je, filozofija je v redu, ampak ni v redu preveč filozofija ali pa preveč razmišljanja. To tudi Sokratu ni blotuje, ne, se poznamo dialog, recimo v Gorgiasu se Sokrat spopade tako rekoč z enim od Gorgiasovih učencov, ki mu čita ravno to, pravi Sokrat, filozofija je super za mlade, ampak to, kako si pa ti star, ti bi se moral okvarjati z resnimi stvarmi in resna stvar je, resne stvari so posel in pa politika, ne? Skratko če, če vidim človeka, ki, ki je tvoje starost in se še vedno kvara s filozofijo, bi ga narež, bi narež kar fizično z njim ne bi mu dal lekcijo. Ne. Torej, ali je zares problem v tem, da ljudje lahko razmišljamo preveč. Ne. Poglejmo si stvar z drugega zornega kota. Ali ni ravno nasprotno res, in dal bom konkreten primer, ki to potrjuje in filozofinjo, ki je to pripličljivo dokazala, ali ni problem, ko ljudje razmišljamo premalo? E? Ali ni eno od, velik, en od velikih spozna na področju politične teorije in etike v 20. stoletju, ki ga je formulirala Hannah Arendt, ko razume pojav zla na tanko kot odsotnost mišljenja? Zakaj je Eich Zato, ker je mislil premalo, nekaj je mislil preveč. Mislil je premalo in pustil je drugim odločati o stvarih, o katerih bi moral sam presoditi. In on je zgolj Boga ukaze, kot je rekel, a je tega man odgovoren? Seveda mi menj odgovoren, še vedno je odgovoren. To je dožnost misliti. Tudi če, če se nam zdi, da je razmišljanje samo za nekatere, za nas pa ne, ne se drugi s tem ukvarjajo. imamo dožnost misliti, ki, ki je pravzaprav neosebna, pred katero smo postavljeni in ki, za katero je dobro, da vzamamo nase, če nočemo biti so krivi za zlo v njegovi banalnosti ki seveda ne pomeni, da nima realnih in zelo brutalnih učinkov. Torej, s kakšno pravico Sokrat zahteva od ljudi, da mislijo, vsta še eno vprašanje, ki bi ga k temu lahko dodali in ki kaže spet na drugo, na nek drug problem. S kakšno pravico bi pomenilo, da Sokrat počne nekaj, kar je ljudem popolno matuje. Ljudje nočejo, boj, da nočejo razmišljati, potem pa pride Sokrat in jih sili, da razmišljajo. Ampak, če opazujemo ljudi, človeško vrsto od, od najzgodnejših obdobij, naprej, recimo vzemimo otroke, otroci spontano filozofirajo, otroci nimajo s tem problemom. otroci spontano razmišljajo, čudanje je, Aristotel postavi to kot na začetek filozofije, In ne mara zato, ker je dobro pozval otroke in je videl, da, da je čudanje tisto, kar je primarno. In zakaj se ljudje ne čudijo več? Najbrž zato, ker, so, ker se je nekaj zgodilo z njimi. Kaj se je z njimi zgodilo? Mrsi kaj. Ne? Ne, ne, odrasli so jim rekli, nehi ne se sprešvati. Ne, v šoli so jim rekli, ne preveč razmišljati, ponavljati tisto, kar so te naučili in tako naprej. Mi se naučimo biti obogljivi in učimo se tega, kako svojo to naravno željo podrediti zahteva, ki seveda služijo temu, da se zlasti, da se vzpostavi nek družbeni red in da se obnavljajo razmerje moči, ki jih posamozni, ki potem ne postavljajo več pod vprašaj, ker niso več navajni tega. Poresničnost ne razumem torej kot svet, v katerem ni več resnice. Poresničnost je svet, v katerem se uveljavlja neka, nek skupek idej, ki deluje kot neka nova doga. Recimo še ena izkušnja in s tem bi potem tudi zaključil, ena od stalnih debat, ki jo imamo v šoli, je se vrtil okrog vprašanja človeške narave. Kaj smo ljudje po naravi? A smo ljudje po naravi, recimo, ne, to je zelo priljubljena tema, ali smo ljudje po naravi altruisti ali smo sedlični? In pogosto sem naletel na prepričanje, ki je bilo tako zasitrano in tako trdno, da ga je bilo kar težko omajati, da časa smo rabili, da smo uh, skozi te debate prišli Namreč, da velja ono drugo, da smo ljudje po naravi sebični. Svet poresničnosti je svet, v katerem se poskuša prikazati nekatere poresnice, nekatera opažanja kot absolutne resnice. Svet poresničnosti podpira ideologija, ki je rečemo neoliberalizem in v tej ideologiji smo ljudje zlasti to. Smo bitja, ki smo narejena to, da živimo neka vsamena življenja, tekmujemo drug z drugim, smo somničavi drug do drugega. a Obenem pa smo zelo a, za nagovore, ki nas poskušajo vzdrževati predvsem v tem stani, v katerem se zdi, da je naš ključni Cilj, ali pa nešel ne ultimativni cilj, ta, da um, uživamo v dobrinah, ki nam jih devno ponujajo in čima mislimo. V takšnem svetu, torej, ka, kakšno je vloga pos, ali pa poslanstvo filozofije v takšnem svetu? Mislim, da bi tukaj lahko se ponovno vrnili k um, V, v, k prelomu 20. stoletja Hany Arendt in še enemu filozofu, ki je v tistem času raziskoval podobne teme. To je bil Teodora Dorno. Teodor Dorno zapiše oziroma nekje reče, da je pogoj resnice ta, da postimo trplenju do besede. Da postimo trplenju do besede. Trpljenje je mnogokrat učinek družbenih razmerij, ki poskušajo biti zamaskirana, o katerih se ne govori zaradi tega, ker se bi lahko to bilo subverzivno. Trpljenje je učinek družbenih moči in družbenih razmeri in uh, filozofija ima nalogo spregovoriti na tanko tem oziroma prisluhniti temu, kar se uh, izraža kot realno trpljenje v vsakdanjem življenju in v svetu, v katerem živimo, je to trpljenje povezano ne toliko samo s tem, da smo ljudje izkoriščana delovna sila, ampak s tem, da vedno več ljudi postaja odvečnih. Obstaja množica odvečnih ljudi, o katerih noben ne govori, o katerih nišče pravzaprav kaj dosti ne ve, ker se v svetu korisničnosti zdi, da te ljudje preprosto niso več pomembni. In bolj, ko se uh, poresničnost uveljavlja, bolj, ko se ta svet uveljavlja, več ljudi nas počasi drsi v to kategorijo odvečnih. večnih. Uh, zadnja stvar, ki bi jo rad povedal, je, da je filozofija, in tega sem se naučil v, natanko, v prostorih, ki sem jih prej omenil, vse je le angažirana, Nikoli eh, zgolj neko akademsko početje, oziroma koliko ni angažirana, kolikor si ne prizadeva za spremembo sveta, za poseg v način, kako ljudje živimo, potem ne opravlja svega etičnega poslanstva. Če parafraziramo Platona, filozofija je vse smirana k dobremu in pravičnemu, ali pa je že na strani sofistike. Hvala lepa. Zdaj, kot vidite, je ena gotova, da čas ne pozna, da uh, bi rekel, uh, ne postresničnosti, čas ne laže. Tako da nas je čas nekako dohitev in prehitev. No, vidim, da imamo vsi svoje obveznosti, jaz bi se vam, vse, ki ste danes prišli, najbolj, najbolj, uh, najbolj zahvalil. Upam, da boste na poti domov, ali tudi sicer, kaj o tem. Kar smo danes doživeli, tudi razmišljali. Hvala in srečno.